model:modelul tânăr la a 3 sombat lévén a jótékonságnak az órája. masa asta de azi fiind al 3 sabat este ora de binefacere. În seara aceea jótékonságnak a mondjuk így legnemesebb és a legmagasabb fokáról elmelkedni. Amdorit ne medităm despre cel mai înalt grad al binefacerii mégpedig egy ószövetségi történettel kapcsolatban, és ezen cím alatt, hogy Isten különleges kérdései. És szubtitlulmától probléméle Lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu. Istennek ígéjét az Ézsajás könyve 39. fejezetéből az első hét verset. Să citim din carte profetului Isaia, capitul 39, primile șapte verse. A az időben levelet is ajándékot küldött a Babilonii király, Merodág Baladan, Baladan, fia, ezékiás királyhoz, mert hallotta, hogy beteg volt és meggyúgyult. În acela știm miodaca Baladan, fiul lui Baladan, împaratul Babilonului, a trimis că scrisoare și un dar lui Ezechia, pentru că a aflas de boala și însănătășirea lui. És őrvende rajtuk ezékiás, és megmutatta nékik tárházát, az ezüstöt, az aranyat, a fűszereket, a drága kenetet, és egész fegyvertárat, és mindent, ami kincsei található volt. Semmi nem volt, amit meg nem mutatott volna néki. Ezechia házában és și egisti birodalmabă. s-a bucurat și a arătat trimișilor lor locul unde era lucrurile lui de preț, argintul și aurul, mireesimele și unde de, de preț, toată casa lui de arme și tot ce se afla în viseriile lui. N-a rămas nimic în casa și în ținuturile lui pe care să nu li-l fie arătat. Și a iut Ișai, a profeta Ezechia și Londanicie. <híris> Proculul a venit apoi la împaratul Ezechia și l-a întrebat. Mit szólának az emberek, és honnan jöttek fel hozzád? És mondja Ezekiás. messze földről jöttek hozzád, Bábelből. Csak mondta, Aminia Csia, és de unde venit a tine? Ez a venit a Mínia, dintre a kérdésből a Babilón. És mondja, mit látának házadban? És mondja Ezekiás. mindent láttak, ami csak házamban van. Semmi sincs, amit meg nem mutattam volna néki kincseim közül. Iszaia, majd zísz. Csak vannak a kérdésből? Ez a kérdés. Azt mondta, hogy ez a kisztár mega, nem nem vannak nem vannak a vizszeriája, amelyeket nem vannak. És mondta Ezékiásnak, Hald a seregek urának beszédét! Atunci, Ezékiás, az iszló Ezékiás, Azkulta kuvântul Domnul Jostirilor! Íné napok jönek és elvétedik, ami házadban van, és amit csak e mai napig gyűjtöttek eleit Bábelbe. Nem marad semmi meg, azt mondja az úr. Iată vor veni vremurile când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta și tot ce au strâns părinții tăi până în ziua de azi. Nimic nu va rămâne, zice Domnul. Ei își fi uitkozül, akiket tőle származnak, akiket te nemzesz, el fognak kurcolni, és lesznek komornikok Bábel kirájának vor lua din fiitai, ieşiți din tine pe care vei naște, ca să se facă fameni în casa împăratului Babilonului. Ezekiás királyról asztolva sok a szentírásban, hogy a Solomon utáni mm. nemzedék mm. közül mondjuk így a legicsentfélöt királyok közé tartozna. Az premparatul Ezekias că după împăratul Solomon era unul dintre cei mai temători de Dumnezeu împărați care de-ai destul de mulți ani. 729 anul 729 înainte in de. Înainte până în anul 686. Mikor történik ez a beszélgetés az Úr profétájával? Künd are loc acest Közben Ezékiás tudjuk, hogy megbeteegedett. Aztán ne a fal felé fordult, és kiöntötte szívet a jó Isten. Sator spre perete a început să teljesen tiszta szívből az ura. Serefierele a faptul că din inimă az Úr parancsol Ézajásnak visszajött. Szetunj Domnul a poruncit Isaia, așa Ígyeredet kapott arra csodálatos módon meg fog gyógyulni. Ez Krisztus előtt 701 ben történt. Ekkor történik ez az esemény is, amit olvastunk. Tehát majdnem și esztendővel a Ieruzsálem, tehát a Babiloni fogság előtt, with a 100 de ani înainte de erobia És amikor az Úr ezt az ígéretet adja neki, hogy csodálatos módon meg fog gyógyulni... Sárját, és fogadni, hogy hogy a megkérdezte, milyen jelt fog adni az Úr. Csé szémné, Vada. Tehát miatt akarsz? Csé szémvrői. Előre menjen-e az naporáján tíz fokkal az árnyék, vagy pedig visszamenjen. Számjárgána, így te küzdése grádi császul szávon urma. Ezért, este, hát könnyi a naporának. Mđuć, elu remeli, inka visomeňa. Este ušor se meargă inainte, dar mai bine in urma. És úgy is történt. Tíz fokkal visszavonult az árnyék adház 10 grade s-a umbra, pe Gondoljátok, hogy a bábeli asztrologusok és csillagvizsgálóknak ez nem tűnt fel? Vagy gondolsz, hogy n-a pentru ők egy olyan az egész Káldeus és az egész vallás az asztrologiára, csillagvizgálatra és csillagjóságra élt. A haldei és a era pe És azonnal feltűnt nekik, hogy mit, mit történik. Imediát, a fosfárt észörprizd. a templát? És tekintettel arra, hogy a babiloniai hit azt, vol, azt vallotta, hogy léteg, létezik egy párhúzama az égi jelek és a földi események között? Csak van de védere faptul, hogy a Căci este o paralelă între aceste lucruri Cezte-i vizgânia, meg kutassat meg, hogy vol, mi történt ezen a földön Am început să cercetezi, interesați unde și ce s-a întâmplat pe pământul acesta Și meghallották csodás, gyógyulásának a híret a auzit vestea minunată a lui Ezechia akkor merodák Baladan, baladan a fia, elküldte az ő mágusait és követeit Hogy nyomozzák ki pontosan, hogy mi történt Și atunci Merodac Baladan a trimis, niște trimis, ca să... Afle, uh, <-sösszantemplát> Egy kiváló alkalom lett volna ezékiásnak a bizonyság téterre. Ó pentru márturie, Hiszen azt mondja a 96. Zsoltárnak a harmadik verse, 9 Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, és minden nemzet között az ő csoda dolgait. O vestiți printre neamuri slava lui printre toate popoarele minunile lui. Hamares spirte vele și azur îți cămiyorit raita, acor valoabang fînil orcavăn, și öromnel căleton a erhidetia Iisus Chodaiat. Dacă această aceste s-a întâmplat cu ea atunci cu veste îmbucurătoare trebuia să vestească minunile lui Dumnezeu pretutindeni. Ehiat mi-törtin? No loc să pacă acest lucru ce -a a arany, a s-a întâmplat? Akhira ia căs da dic chekni aranj și ezis irtikeivel. Nu paratul a început să se cu valorile lui de au. az astrologosokna magusokna. Arătat astrologicul, mi resnă. A drága a keneteket, unde lemul de aici. Arătat pe ormassi. Sőt, a, a megerősített városba is elvitte őket. i dus și în unele locuri. Noi miutan elmentek ezek uh, az emberek. Добачи se saudu oameni aleaște. Au pun megindir Istenkövete, Ézrajási és általa az úr egy néhány kellemetlen kérdést indít aki. vine trimisul Domnului și prin el adresează câteva întrebări. Ezek a kérdések testreim mai is érvényesek hmm. a mai hívő életén. Aceste întrebări sunt valabile și astăzi în viața credincioșilor. Harom kérdésre fogunk kitérnész órában a felolvasott történetet uh, kapcsolatban. Tre la hmm. vom trece după de azi la aceste... Hvala Ciorban, ristlaten primul rand, ezeket probajuk alkalmazni majdan magunk esetében. Si acestea, pe urma, le aktualizam in viata mutatnunk a megizet lenedet a kovetkezmenei. In al doilea la aceja sare, care pierdut gusturi pedig, meg kell keresnunk a kapcsolatot, az esemény között és a Daniel könyve között, amit tanultunk az elmúlt hónapban. És náltalára rând trebuie să învățăm relația dintre aceste lucruri și kartea lui Daniel, care a învățat-o în lune Ennek a bibliai jóslapnak, vagy pedig profeciának a szemszögéből kell megtekintenünk az ifjú Danielék hivatását Babilonba. De în acest ungi profetic trebuie să privim noi kemárea tânărului Daniel în Babilon. El elsősorban Isten kérdései. De csukatár az ember Isten mindig kérdez. Idemben az első azonnal jött a jo Isten is a păcătuit prima pereche de oameni, imediat Az első családban történt rettenetes bűn. a avut loc megölte az ötscit Fiul cel Mare l-a umorut pe uh, frățiorul său. Eșiet Iștene și azi ona a pierdez. Uh, a te venit nezește l-a întrebat unde este fratele tău. Milyen jó testvereim, hogy a jó Isten meg zavarja mi bűnös csendünget az ő kérdésével. Svebine scumpimei frască și bunnezeu deranjează, să spunem așa, uh, uh, liniștea noastră păcătoase cu niște întrebări. Ezért támikor a jó Isten meg kérdezté igen. Becsát te pe tine. közben, în timpul citirii bibliei. O közben, în timpul ascultării predicilor. pedig a sombă deșteklenească tanul maniozása közben. Sau în cadrul școlii de sabbat, în timpul studiilor. Videază ki Isten zavaró kerdesei elő. Vedet s vă de la no. întrebările pe care vă a között egy dialógus kell hogy kialakuljon. Ar trebui să se formeze un dialog între acela care ascultă cuvântul și cel care vorbește de la ambon. Altă laban, tudjátok ti is, amikor járni keztetek a gyülekezetbe că az ige mindig olyan semnei cerul îrkezat rozzatoc în general sti când venes la casa de rugăciune mod personal uh, ajungea la voi az az érzésünk hogy mostan ki prédikáltak și de multe ori sentimentul este acum a vorbit despre mine a predicat pe mine el, hogy így van hei în ez îți prédikă așa este la loc, este bine odă ige innen a sors személytelenül indul el generális, általános értelemben un punctul de aici de la amvon pornește într És a szék sorokba individuálisan személyszerűen kell, hogy elérkezzék. individuálkári Az általánosan elmondott igazság vagy pedig kérdés, hozzád úgy kell, hogy érkezzék, hogy te vagy az az ember. A mert csak akkor vannak isten, Kérdéseinek, tö akkor van isten kérdéseinek értelme. Na háát ús á rossz önre börlöüldne zó, na az első kérdés. kérdés,rimmán trebáre. Mit mondtak ezek az emberek. Csi auszpuszómén c. Hasokat az embereket nem az anyagi kérdés érdekelte. ő aménec cél olyan trebább problémül materiáe. Nem az érdekelt, hogy mennyi a fegyvere, Nu i-a întrebat câte arme ai din casa, ta. Nocul, jelenleg, Izrael még nem jelente Babilon, seamara semmi veze. Atunci Israel încă nu, avea, nu prezenta nici un pericol pentru Babilonie. Mică Babilon ne îmvoltaza nati fatalom a mivevat labu că nu zord idei. Păi nu era puterea cea mare care a devenit în timpul în avucade țară. Ezek az embereket 8 dolog irdecăte. Eu oamenii aceștia întrebat doar două lucruri. Az égi el, minacza eredménye. Semnul cerului, altfel rezultat este. O manșed dolu. Al doilea lucru. Hogyan ment végbe ez a csodálatos gyógyulás? Ezeket az embereket érdekelte, hogy Isten milyen módon avatkozott be, ilyen rendkívül igen. Mi lett a volna Ezekiahnak a kötelessége? az lett volna, hogy elsősorban Istenre utalja a kérdezőknek a gondolatai. În primul rând, atenția și gândurile întrebătorilor trebuia să le îndrepte történt Nabukodonozor alábbi babiloni királya, Emlékeztek még valószínűleg, amikor a Dániel könyve 3. fejezetéről tanulmányoztuk. a Daniel, A tüzes kemencéből sértetlenül kerültek ki az ítja. És amikor meggyőződött Istelemet csodálatos beavatkozásáról a király, a Dániel könyve harmadik része 31-33-ig terebőverseiben ezt a kielentést és rendeletet adja a király. 3 din Dániel ezt de Nabucodonosor király minden népnek, nemzetnek és nyelvnek, akik az egész földön lakoznak, mondák. 27. 31. Adică acum nu știu. 28. Probabil, dar. S-a schimbat. Nebulă, s-a luat cuvântul și a zis. Bine să fie Dumnezeului și Racme și a noi. Nu, nu, nu, nu, nu. Daniel, capitol 3. Numai că nu sunt împărțite bine. Asta, 29. Fășic că la boleste? Békességetek bőséges legyen, a jeleket és csodákat, amelyeket cselekedett velem a felséges Isten, illendő dolognak tartom megjelenteni, mely nagyok az ő jelei, és mely hatalmasak az ő csodái, az ő ország, örökké örökkévaló ország, és az ő uralkodása nemzedékről nemzedékre száll. Interesszám, <numbers full> <s Wonder Kah> a <weeks cry> Ön száásastaté 2009 Most már hmm. tegyünkked <smut> egy párguzamot a két király között. Szafaem so para a kunnttra csé do imparráció. Ezé kiás ja is isten hívő és istennek űséges tolgája. Eze ja kiáté un szervk kredit csosz fidellüdnezel. Nakordnorozól pedig egy baabiloni pogány király. Naboka decar jest ja este omun paraát pögön. Ezé meggyógyul, Ezek Nabugul pedig halára ítél valami ífia, és az csodátos módon megmenekülne. Nabucat însă condamnă pe niște tine la moarte și așa e închid minuneat să în salvați. Ezekiah meggyógyulása után jönnek a babiloniak és érdeklődnek, hogy mi történt. După vindecareleu Ezekiel din Babilonia ne se întrebă ce s-a întâmplat? hallgat az öt csodálatos Istenéről نیرről és a csodálatos jelről. Ezekiel tăce despre Dumnezeul lui minunat és despre semnul nem nu spune niciun cuvânt. Carembe se lașă ambițiile crớ? Ce vorbește despre nimicuri. Mai gmută ce ezüsttét, aranyát, fűszereit. Arată aurul, argintul, -a Istenről pedig hallgat și tăce despre Dumnezeu. Oma și király aki pogány Csé látom, a Pögön. Az összes népeknek kikürtöli, hogy milyen jeleket és milyen csodákat látott. Az Izraeliták istenétől Vespește tuturor popolarilor, ce minune mare a făcut Dumnezeul lui Israel? Milyen nagy különbség van a két király reakciója között. Mi már desciereosebire mare este între Ezért kérdez Isten, hogy az ember aztán rábe benyem, hogy mit kell felelnie? De aci eam treбва Dumnezeu pentru ca omul să ajungă la concluzia ce trebuie să facă. Isten ma is kérdez? Dezéu și astăzi întrebăm. ezek az emberek? De ce au venit Itttek hogy megnézzék a sekciómat. A vinsevadă secția mea. Ittek hogy megnézzék, hogy hogyan rendeztem be a konyhánat. A vinsevadă cum i-am aranjat bucătăria mea. hogy megnézzék, hogy mit tettem el a vinit vada, mi A vinsevadă ce am pus pentru iarnă. Mi volna a te terességed? Care a azokról a csodálatos tapasztalatokról, amelyekkel Isten, hogy téged Să vorbejte, acele minunate cu care că uh, a salvat pe Az Ézsaiás 43. fejezete, 10. versében azt mondja Isten, Ti vagytok az én tanulim, így szól az Úr, és szolgám, akit elválasztottam, hogy megtudják, és higgyetek nékem, és megértsétek, hogy én vagyok az, előttem Isten nem alkottatott, és utánam nem lesz. Voi sunteți martorii mei, zice Domnul, voi și robul meu, pe care l-am ales ca să știți ca să mă credeți și să înțelegeți că eu sunt. Înainte de mine. Nu a fost nici un Dumnezeu și după mine nu va fi. O și Oamenii vor veni și la tine. Videază orra Ai grijă ce le are și despre ce vorbești? mint egy bizonișt te veel ne canjat, ată ciodatus. Tu trebuie să-l prezinți pe Dumnezeu, ca un martor despre Dumnezeu. Istennek második kérdése. A doua întrebára, Lui Dumnezeu. Honnan jöttek te hozzá ezek? De unde au venit oamenii ezt a tine? A választ. földről Babelből. Dintr-o țará, indepartat, de la cultul lui Babel au venit. Ez növelte volna ezékiásnak a roppant felelősségét a bizonyság tevés vonalán. Aceasta arki trebui să crească responsabilitatea lui, uh, lui față de uh, mărturisirea de credință. Még inkább rá kelet volna térjen, és rá volna vezessen a bábelieknek a figyelmét, az egy csodálatos Istenia. Și mai mult trebuie să le spune a despre Dumnezeu, lui minunat. mi is egy úgynevezett bálvány, imádó világ közepette és annak kortársai vagyunk. Și noi trăim în cadru unei lume idolatre și suntem contem contemporani. A felelősségünket az első angyali üzenet fejezi ki. Responsabilitatea noastră, Prima Solie Îngereasko exprima Úton, út, ut félen az embereknek el kell hirdetnünk, hogy féljék az Isten, mert eljött az ő ítéletének órája Företú tindem pe orice cale, când avem okazie, să vestim oamenilor, Căci să se tiamă de Dumnezeu, căci a sosit ciasul judecățile El kell hívjuk az figyelmüket, hogy imádják az egyetlen igaz Isten, a többi semmiségek helyett Trebuie să le atragem atencia lor, să se închinem unui singur Dumnezeu, în locul nimicul lor Mi volt a harmadik kérd Clăpănată la te bon. Ce au văzut în casa ta. E chiar ladioltă? Au văzut un altar familiar? Čoladi, au participat la un serviciu divin? Ne. Nu. Mintha Isten meg akarná kérdezni most. Ó, oh, Ó, te, oh, te aki azt mondtad nekem a fal felé fordulva, hogy egész szívedből követtél engem. Tu cari te întors preperetiș mespus că tot îți inima mea, tot te Istened, amikor eljöttek olyan messziről ezek a bálványi már? Unde este Dumnezeul tău atunci când au venit acești idolatri de la engem, ma. zult în drăbă pe tine Kik jöttek el a te házan? Csíne a vénét mit láttak a te házad? Csíne a vénét mit válaszolhatsz? Csíce a responcba szövédály? Uram, megmutattam a legújabb zingergétemet. Doamné, <hazán> jámára tett, masína zingert, ó! Uram, megmutattam a legúja felszerelésemet. Uram, megmutattam az önműködő, de nem tudom, ilyen is olyan masináimat. Uram, megmutattam a legúja festményeimet, a legúja perzjamá. Doamne, я am nagyon szép, 43.000 lei-es buto, ezt mutattam meg. Я am arătat mobil mai a costat 43.000. Il Ahogy szerethetetlen Ezékiás megbotatta maga a bálványait és dicskeget vele. A no, szakum Ezékián innen oracitól szarátat idolí hogy ilyen kicsi kis szobrocskákat mutatott. Ne, sănăvă gândi că arătat, a az ő istenei rán, és ilyen szobor bálványokat nem tartozta maga házához. Ezéki era a, a lui volt tele, a a, Mi lesz, kaszalui. -e, is mondjam, raktára. Magazin Lui. Ezüstelés arangyal volt, hogy a és ezekre meg szegényezék ilyes büszke volt. ez szermán ezek jij Én elhiszem, Jokrat. Nem kell te bizonyítsod. Én nem hiszem, hogy a sármási gyülekezet egyetlen tagjánál is találnánk a házába kis. Işte am gata, băvăniț. De a cred că am vesilani, că unul din membrii comitetului a știe ideile mici. Moniu a holi iște, sau muzeal, soarelui sau al lunii sau un zeu păgânar. A hitnek A startea e a lényegét. E senza credinzie o vedeți mult De vajon? Nem vagyunk -e büszkék arra, hogy mit valósítottunk meg. Mi szinte mândric Nem vagyunk -e büszkék a szép berendezései. <gül> nem vagyunk -e büszkék erre is arra a bútor darabra vagy pedig a szőnyeg darabra vagy ki tudja mire. Nem vagyunk -e büszkék arra, hogy ezt a német nem tudom micsodás sikert megvásárolnom, egy ilyen tévét, <gül> egy olyan lejátszót, egy ilyen hangos mesinál. din Germania, punem așa un aparat special sau ceva lucru în casă. Trebuie să zic, Avodieziahknak și a helyett ugy no. nevezett Falszbálványai voltak, amire büszke volt. Szóbi mai idol fals, era mândru, lehetnek mi, is házunkban vagy pedig szívünk mélyén in Amit nem lehet lefényképezni, nem lehet kimutatni, nem lehet tanúsítani. se poate De az igazság az, hogy ezekről nem mondanánk le, vagy pedig fájnának nek. De a realitás ragaszkodunk mint Isten dicsőségéhez. Ezért vagyunk olyan gyenge bizonyságtevők, amilyen volt Ezekia. De aci siamo așa de slavă Tudjátok, hogy az Ószövetség sönetség emlékeztek de előtt említettem hogy nevezi többek között a bálványokat? a Van az Ószövetségnek egy gúny neve a bálványokra Öli Lim semmiségek. Jesten așa un nume ironic igen testvérei mi is sem büszégeket mutatunk 바라sztak no, az emberi pressió nyáratom hogy meggyőződjenek erről és arról vinszaszekonvinge de credința noastră de unul lucru de ugyan akkor nem beszélünk istendről nem beszélünk az erjedende literatről nem beszélünk a hitünkről az igazi bizonyság tevőnek ez lenne a kötelessége de fi mi volt a következménye a megízetlenedett sornak? Szvedem Akkuma Karefosztúr Jézus Krisztus így beszél a rossz bizonyság tevő életről. Hogy a sóha megízetlenedik, nem jó semmire, kidobják az utcára és eltakodják. Ésus Christus a savorbe este despre szára, csiakára és a pierdú gustul, este járunkát és este kölkát a picioare. Na nézzétek meg egy nagyszerű illusztrációt a megízetlenedet sóról. Szerűbb o illusztráció minunát despre szára, csiakára és a pierdú gustul. Még egyszer olvassuk el az 5.től egész a hétig területeseket. Hald a seregek urának beszédét! Ascultă cuvântul Domnului oștirilor. Imei nop cu ynek is elvi elvitetik. Elvitetik valami házatban van és amit csak e mai napig gyűjtöttek. Eleid bábelve, Nem marad meg semmi sem ezt mondja az Úr. Já totorveni vremurile când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta și tot ce au strâns părinții tăi până în ziua de azi. Nimic nu va rămâne zice Domnul. Medbisckei vajunk a semmire, pentru că suntem uh, mândri la aceste inimici, mm. și pentru că suntem legatsi, uh, de aceste is <gagansi> -e. azért, <gagansi> hogy egy új zi și noapte să muncim pentru ca să mai cumpărăm un covor nou, înseamnă ceva pentru noi, Aș să paranteze spun, nem nu Ej srnjegeti sjukséges nektartu. Si un kovor je nečesar in familje. Da it miru despre če ste vrba aici? A hozzavalovi srnje cijáát mit jelent ne van, hogy az több eneken mint aminek lennie kell vagy sem hogy az az énfenemben mi vén őtt ön van szóté éspre nem pedig az önmagában való érték hogy mit vagyok hajlandó áldozni hogy az az mi minderről mondok le a hitéletben annak a róvására azér, hogy ez Meglejen. la ce multe lucruri renunț în viața de credință pentru că să am în posesia mea acele lucruri. Igen, ăsta-i vedem, ăsta mondia Ezihiașnak azór büszke voltá, semmi nem Da, domnisoarele Ezekia ja, din averile talele de care tu je, je, mândru, nimic nu va Na, most, ei, røvind, idezetet, halsatok, meg a Un citat din marea s-a spus. az akkori nem nekem? Nu, lui Ezekia de atunci și și mie. Isten ilvesi balvani incat Nezeu va lua idoli nostri amiket az aranyból, ezustból, házunkból is földunkból csináltunk, care i am facut din aur, din argint, din pamanturile noastre sau din casele noastre ki tudja <hihim> a giulekezetből, hogy milyen mondat előzte meg ezt a kijelentést. cine štie ce propozitije a fost inainte acestor skriet Mondat előzte meg ezt a fenyegetést ce propozitije a fost inainte acestora? Hvala što pratite. Dako neglijem rugaciunea... ...akor Isten ilvesi balvanya inka. Atunci Dumnezeu va lua idoli nostri... ...amiket az aranyból, ezustból, házunkból ...is földünkből cinaltom. ...kare i am făcut din aur, argint, din pamant ...sau din casa noastra. Kimondana meg egy mondatban, ...hogy milyen összefüggés van... ...e, két e frazis, ...is az eluhtelévo mandat között. Cine ar putea sa spune ce legatura ...i fraza sajta, și cijela ce je skris inainte? Nagyon helyes. Ez a következtetés. De nem Valamiket keresztünk, de az imádság róvására, lelkünk róvására. De ez cevam dar îndaună acest az időt azért, hogy jusson ide. Ezért váltak bálványok, ezért váltak fontosak amit semlünkbe. És de az Úr, hogy niște a mi hogy ami üdvösségünket Elves e credven și atunci, domnul, ca să ușureze mântirea noastră, ne ia ja de la noi. Să ne spăsi pentru că se mașină, hogy ne következ de eszbe. De aceea trebuie să ne luăm timp pentru răgciunea ca nu cumva să se întâmple aceste lucruri. A második fenyegetése az úrnak vagy gyövendőlés az, adó a prociát domnul észre. Fiaid közül, akik tőled származnak, akiket te nemzesz, el fognak hurcolni, és lesznek komornyikok bábel királyának palotáját. Foradin fié teljesítmények a venástek a szép fakafálink a szamparától a abilon. Észreveszitek, hogy Isten milyen világos módon, és mennyire célratörően készíti el a babiloni fogságban menendő íjfiaknak az útját. Observát Melvaströn Cseh Vinon átfregateste Kália Tínérul Babilonien. Kiket láttok itt a fiak között? És csinálhetsz ahí csintre fi. Dániel! Sidrákot, Misákot, Abednél. Ezé kielt. Ezek akik te tőled származnak, leszármazottak. Fii din tine! Igen, egy évszázaddal később jön a babiloni király, és elhurcolja a királyi sarjat. De akkor szóta beán majd tőzív, vannak a babilonul, és röpésd te piacsi Na most Isten pedig, hogyha azt akarná mondani! És a Mizeo párkár vesz Te nem voltál jó bizonyságtevő itt! Tu nem fost un merturítszőtor bunál Ezért, te fiaid el lesznek hurcolva oda, és ők jó De aceea fiii tői vor fi răpit és duci akolo és ei vor mărturisi credința lor akolo bine Azért merte te ízetlen sól voltál itt Jeruziál ember Pentru că tu ai fost o száre fără gust aici în Jerusalim Ezért ők a Föld savává fognak válni Babilonban De aceea ei vor deveni szárea pământului în Babilon Mivelhogy te sötétséget árosztottál itt a tény és a világosság székhelyin Pentru că tu ai fost întunerek aici în locul acesta luminos Ezért ők a világ világossága lesznek ott, a nagy sötétség közetvor luminál lummiákolunk nérekola cselább Sajnos, hogy a követek hamis benyomással tértek vissza ezé kiástól. este faptul că și au venit influențe negative. Ezt isten személyre veti a királynak a prótálta. és ezt a reproádneé un parátului prim profit. látod ezek az emberek eljöttek engem keesni, amamine isisten vézetta autépi mine. És te pedig helyettem, a te bálványaidak mutatottad. Önn a cerut a ezek az emberek jöttek róllam hallani. Au venit ca să audă despre mine, Te pedic, șoiat magadrul beszélci. Tu ai vorbit despre tine în sus. Te, én rólam. Tu trebuie să fii un martor despre mine, marcul. E hayat nima ablette az eljött tanúság keresők számára. Na, locul acesta tu ai fost un câine mut pentru cei care au venit a veszély ma is ugyanaz a hívő számára, Májai mint volt annak idején, ez így A keresztény Májusztat mai nagy veszélye is az, hogy ízetlen sóvá a világ előtt. Pericol, a a oszára, Mert mindannyian kapcsolatban vagyunk az emberekkel. Ezeknek az embereknek bevallottam vagy bevallás nélkül szükségük van a jó Jóistenre. Hát. És mi kielégítjük-e ezt az éjségüket? Și noi satisfacem această foame sau această necesitate a lor. Mitodun Isten hayett nek. lor în locul lui Dumnezeu. Adjuk a javainkat, a rondjainkat, dăm materialele noastre dăm. Mutovaktjuk is vitok totokjuk elöttük a semnisége ígyet. Arătem în fața lor nimicurile noastre. Minvalamit, ca ceva fiind, ami házunkba, intrăn in casele noastre lor. Noi é az igaz Isten. Paregăsesz pe Dumnezeu? Hát ha mi hallgatunk, vagy pedig saját magunkról beszélünk Isten helyett, akkor hogyan találhatnák meg a feléje vezető utat? De akkor te csémszak, akkor gündesz, no én csináltam, és Kumszegeszeszkélyék, a jó Isten azt akarja, hogy mi Isten követei. Isten az szó, szó csövei legyünk ezen a világo, orm másai szöi, t transmitem, világot kell kijózani tanunk, a tanús bizanság.hol lume noi la unui Dumnezeu, Úgy mind a évszázaddal e történet előtt történt a szíriában. A, a Szíriá. Ott volt fogságban egy névtelen izraeli kislány. A kolojará offik nume, Dea ta suntirați noi felișeiaiaștică hot hifták aleaș. Și noi notatam să înscriere cum o chemam. Deați fineș bizoniság tevé volt, nem volt ízetlenség. Dar a făcuto o mărturie minunată, nu era o sare fără gust. Chita la aia ta cu care gândulunk? a ieșe, ccekazmă vedeți? Cineac, nu, de o nagon helyes. Naman, foarte bine, foarte bine. Naman hazában szolgál a kicsi Izraelita kislányról. În casa lui Naman era o fică israelită volt az ura Băta pânul era bolnav. Se zise ori tă a fugit. Spetică izraelita noastră odcum poate să ajute. Avea cine să o gât îmărkozot azi. E căsărogat mult pentru stăpânul său. a răs mântat? Ce-a te spune? O, să îmi ingra. O, stăpânul meu, Sarmanu. Ve ce teren mennil odă Israelben și me? Sântul nostru care vindecat s egyszer egy fényes seveg érkezett el elézushoz. Și dătea szegény, kicsi leánykának, a névtelen Izraelit a kislánynak a bizonyság tételére. La morturisirea acestei ficie anonime. Miștoavam végbe ennek a hadsereg fővezérnek az életében ce schimbare uriașă a avut loc în conducătorul acesta. Miután meggyűlyül hasonlós allomást és Izrael igazi Istenéről mint a pogány N-a bucat doar După ce s-a vindecat, face o mărturie despre Dumnezeul adevărat așa cum a făcut și Nabucat de țară? Știu că ani îți pierdeți. Și doar atât întreabă. Văi un lucru, în care în kiraiul în care îl încercăm în templul meu. Oare, daka totuši pe imparatul meu trebuje sa-l konduk ot kela o jopkeziju tamogušam. Is akolo trebuje sa ićin mõna lui cea drapta. Úr, az igazi Isten megfogja nekem ezt bocijata? Hogy nem hidböl teszem ezt, hanem kötelességböl? Oare, Dumnezeul mi-a adevarat, ma va nu fac din credința si din hogy ei nem hajlok meg a pogány idegen, istenek előtt, mint isten elu't. Si kaj eu nu ma plek in faça zeilor p Ce konštiinča din partea unui om pëgani Hogy az úr iran ne legyen illetlen Aki őt meggyogi tutta Ca sa ne fije nekorrekt faţa de Dumnezeul Acela care l-a vindecat Siti si va nezikijas Aki el dicek si illetle si. El sirja magát az aginu Egis sivvel solgata la tege Care plange in patul saj Spunend, ku tota inima ţe am služiti Az ur pedig beavatkozik és meggyogi njej őt mint Naaman si Domnul intervine Si il vindecă pe el Ca pe Naaman És eljönnek, hogy érdeklődjenek egy csodálatos eset után. És ez a szegény ember megfeledkezik egészen az ő gyógyító istenéről. És azt hiszem, hogy a gyógyító istenéről történik bizonyságét ellen elégíteni ki a látogatói, inkább megmutatja a semmiséget. És a szegény ember megfeledkezik, hogy az ő gyógyító istenéről, majd benné mikor le. De azt mondja az ige. Majd el fog jönni az idő, amikor a te fiaid bizonyságot fognak tenni, ott, mégpedig Bábelben, fiét töj, bormörtöri szívű, tokmár koron Babilon. Mert Ezékiás gyáva volt, Ezékiányről a maga otthonában, Isten igaz és hív, követeket fog elküldeni száz esztendővel később mégpedig foglyokként a Bábelbe. Ezek nem fogják megfertőztetni magukat a király ételével és italával. Ezek mert hűségesek 10 rátermettebbek és okosabbak lesznek a Bábel összes ífjainál. Ezek hűségesek lesznek a halál fenyegetése előtt és nem fognak pérdet hajlítani az idegen Bau. vor fi credincioși și nu vor pleca genunchi fața lui Bau. Ochina és az egész ország el fogya ismerní az igaz Isten. Împăratul și toată țara va recunoaște că Dumnezeul cel adevărat. Ostana micoren de fognak kiadni ő senki ez nem szabadszolni csak a királytól kérni valamit. Permă când va se da un decret ca ni de la nimeni să lușeare nimic decât de la împărat, Daniel a tiltó parancs ellenére tovâz dobonta 3 sort az igaz Istenhez imádkozott. Daniel chiar împotriva acestui decret el de trei ori va pleca pe genunchi se va rugă dáatos módon meg fogjaelőt olalmaz is megszabadítja az éheest oroszlánok szájátok, din A király újból áldani fogja a Dániel igaz isteni, Íme tehát ezek a későbbi leszzármazottaetté bábelbe mennek követségbe pótolni fogják, ezé kiás királynak a mulassztás. ját a kömejtő óva céssteá for komplektáciátsen nafokutézek ilyen néglisáelő ezeki. Mint mondottuk sajnos egy ezekiás meg volt győződve a maga tisztaszigetéért. Comam Rosso Ezekia era convins de curăția inimi sa. Angolar tot lănsăgăró. E inocenza sa. Is hogy egészsítbör szolgáta is, Lehet, hogy ebben nem két elkedhetünk. Possibil că nu ne putem îndoi de fapt asta. Dar biztos, unul este sigur, hogy Ezekia Rosso bizuinșă tăvevă. Ezekia a pus umbărturisitor rău al credinței lui. Sa azi vă később a üdé egy fogó ív fiaat baabilonban.ánter voltak egyáltalán gyáltalán elterve sem a maguk hitükkel sem pedig a maguk ártatlanság. de inoccenálló. De jó bizonyság tevőtnek bizonyoltak baabilonban, szaád éve rend isűl Na most ittan a két alternatíva. Jó hívő vagyok. Sunt un creștin mindig a gyülekezet. Ai sunt întotdeauna A, a gyülekezetnek nem okozok nehézségeket. Noi produc niciun greutate comunității. Itt vagyok penteceste, de ellenöd délután. Ai sunt vine seara înainte de masă, Kint az utcán se csanse halják a savamat, nem lármázok, nem kihavál. Kicsi a fáre, nus strig pe stradă, nu aude vocea mea. Nem örvidetem meg az embereket, tehát nemhozok árnyékot Isten munkájáért. Csak madokó umbra De, dar annyi hibán van, hogy rossz bízonáséget vö vagyok. Am ó geshálak és sunt un mărðuriseretor rău a chirde și az, milyen kereszeni vagy? Întrebare este ce fel de creștini sunt eu? Jesus negai Savovar. Domnul Iisus, are un copand. Izetlen show. Sare fără bus. A te hivatásos că show legyen. Legan a chimit. Mineriate. Acolo imediat să spunem așa, este viciată și embarată. De ce? Mert nincs kifolyása. Valaki azt că egyszer. Cineva a spus o depresiune. Szójátéknak hangzik, de megmagyarázzuk. A legnagyszerűbb benyomás, amit nem adtál tovább, ki ábrándítólag hat la Influența cea mai mare pe care mi ai transmis-o mai departe pentru tine este decepție. este o decepție. Ezítésen în nagyon sok foarte mulți creștini sunt Ezísoknak Pentru mulți viața lor spirituală este așa fără viață. Ezítésen așa de mulți creștini sunt fără poftă. Szinte már semmi nem vonza őt, mert nincs benne élet, nincs kifolyás. Nem exist a ját, nem exist a skurcsere. Hiányzik az az élő, hitvalló, bizonyságtevésre váró magatartás. Vélixésd-e acele attitudine, de aki merturizt a kredincei lort. Milyen keresztények hmm. vagyunk tehát mi? Csak keresztények vagyunk tehát. Érdemekkel teliek? plin de merite și de merite dar care o facem o murdire ia voi pe să modest și simple nem noi erbemeke tulajonit van magund nu ne atribuim prea multe merite no. De ta mindennapi életben világosság és so, illetve jó bizonyság a fara sen in viața suntem noi să spunem așa sare și o cei din jurul nostru fiatal, testvérünk a katonoságnál. Peștine. nagy nehézségekben ütközött. Mert az ő tisztie állandóan csufolkodott a maga az ő hívőségért. Pentru faptul că oficierul mm. continuul de pentru credința lui. E nap sáros esős időben kellettkin uh, gyakorlatotos végezenek. Anről un És mikor hazatértek az őrjáratról, Ez a fiatal katona hirtelen elkészült megmozdott, és azonnal a neki látott Bibliáját olvasni. Aztán leborult, hogy im A tiszt gunyolódni kezdett vele. Levetette a sáros cizmáit, aztán összekötötte, joc a șăros cizmăiț, ședa jos A az imádkozónak a nyakába tette a sáros cizmákot. Aztán az egész társaság hatalmasod jót nevetett. a katona miután elvégezte imáját, felkelt. Eh, soldatul după ce s-a terminat le hanem letette a sáros și le Mindenki lăfătit. Reggel, amikor felkeltek, azok a sáros csizmák szép A tisztára. Megmosva és kibokszolva ott álltak a tisztnek az ágya mellett. Ugye, a cerecisme privind din noroi, curățate, lustruite, făcute cu cremă și statale amândul ofițerului. a laiați, cu ideea că lucrarea fost aceasta. Azea fiatalei, a kit imája közbe gúnyoltat ki esáros cizmákkal. A cerit puner care în timpul rugăciunii ofițerul și-a bătut joc de el cu aceste cisme privind din noroi. ez a megvallása. Telibetalált tisznek sire a credinței atins din plin inima ofițerului és végül érdeklődni kezdett, azután az Isten után, akit ez a fiatal ember szolgált. Ó, higgyéteket, drága testvéreim! Egy Krisztus-szerű élet a legjobb bizonyság tevő élet ezen a világban. Sajnos Ezékiás ízetlen só volt. De hála Istennek, hogy utódai, Dániel, Sidrák, Misák és Abednego, ezek élősó és ízes sók voltak Bábelben. Láudatza, Fiedméle, Zégekörpő urmó, Abednego a száret vie a Babilón. Mi is a nagy Babilón közepette élünk. És ebben a nagy és hatalmas Babilonban a jó Isten keres Biztonságtevőket maga Babiloni mare ezékiásokat, Nézeu koute niște mărturii suritori ai Dánieleket. Și dracocat keres olyan fiatal leányokat mint Námánnál a szolgálatdevő volt az urmai is megkérdezi mint régen ézrajás korában kit el pecinese sa trimit Ime, az ezékiásos küldött kérdésre még egy kérdés. Ezechia, Ki az innebenben sine az bizonyság tervel kor ki a világ elé és fény világosság meg so legyen cine vrea să pășească în fața lui vise să fie sare Nem nu jeste on kumetare. Ejaltu lennem unika zulčari Očiha valakija maga meggyőződése Szerin Igi solisten ne Daca cineva dupak konvingerea sa proprie In felul acesta Spune I se teljes seger el hisi I se teljes meggyőződése I se o crede din sinceritatea lui I se toto konvingerea lui Ahoj annak idejn valasolt Izaiaša, fiatal profeta Aša cum a raspuns profetul Isaia Tânarul Ura, mit vagyok én? Doamne, aici sunt eu Kulj el engeme mă pe mine tu ide primite pe mine în Babilon. Oș vizionságot aia te terrorlab. Ca să mărturisesc despre tine. Dragi, Skupim, te să vedem. te sa văla să ne scoți acest răspuns? Iște az ember pedig válaszol szómul trebuie să răspundă modelul tanmac téged is a jó isten de isten bon hogy a te válaszod pozitív legyen kare spus tot să fie pozitiv rendelkezésedre életedet ad Jó Istennek, hogy fel tudja használni ezt az életet a bizonyság terés vonalon a maga dicsőségére. Ezáltal tegye a mi életünket még boldogabbá az. Irgalmas Jó Istenünk, hálát mondami a mi szívünket délutáni órában, elvett tanácsodért valamint azért, hogy bennünket ma bizonyságtevő ki akarsz tenni világ felé. Segíts meg, hogy ne kövessük el a néma ebb bűnét, a rossz bizonyság tevés magatartását, amiben hibás volt annak idején ezékiás. Segíts meg, hogy amikor emberek jönnek házainkhoz, akkor ne a semmiségeket mutassuk, és ne a semmiségeket beszéljük velük, hanem add édes Istenünk, hogy felhívjuk mindig figyelmüket, mm. hogy van egy elkerülhető pokol, és létezik egy megszerezhető mennyország. Segítsd meg, hogy ebből a világból nagyon sok lélek eljöjjön megismerni téged, szolgálni téged, hogy boldoggá lehessen e szolgárat régi. Tedj, Atyám, ezt a gyülekezetet is, egy élő és bizonyságtevő gyülekezetnél. Na. No. Pünkösdi, láng, érincsd meg a mi ajkunkat. No hogy tudjunk Te rólad mindig helyesen és jó lelkületben tenni bizonyságot. És ezért siettessük a Te országod elgyövetelét, hogy jöjön el majd a Te országod, és meglegyen a Te akaratod, mint, iki, mint itt Te földön aland, úgy fent a mennyekben is, de a saját életünkben, az egész világ életében, de legyen meg egy ülekezet életében is. Ó, édes Istennek, vidd végbe ezt a csodás változást a Te néped életében, Miképpen az íjfiak Babilonba megvallottak, hadd, hogy a sármás községben is a tieid hűséggel valljanak meg mindennap téged. Drága fiad, az Úr Jézus nevében kértünk erre. Amen. Amen.